Přemýšlel jsem, jestli mám dost cíly, abych se dokázal pustit zabít pádem na zem. Bylo to pořád lepší než alternativa, která mě čekala. Moje rodina tam byla navštívit hrob jednoho z mých dědů. Padl na pláži Jutach. Jak dojemný. Když mi řekneš, jak se dozvěděl o lordu Mačadovi, bude tvoje smrt bezbolestná. Zjistil jsem, že lidi na venkově jsou celkem milí. V Paříži je to ale banda upiatejch sobeckých sráčů. Řekl bych, že ty jsi taky z Paříže. Idioté! Darné otevřel čelisti a jeho ústa teď vypadala jako chřtán anakondy chystající se k pozření kozy. Darné! Ozval se hlas z dola. Patřil Erlu Herbingerovi. Napochodoval do strojovny skrze oblak vířícího oranžového dýmu. Upír pomalu zavřel pusu. Ahoj, Erle. Nějakou dobu jsme se neviděli. Pojď dolů a postav se mi. Přece ví, že se o to živej nedostaneš. Ele má pod palcem celou láď. Tví gorily mají v srdcích nabodaný coli. Je po všem, mám rokoj. Nech mě jít, jinak ho zabiju, zasičal upír. Pravidla znáš, pomáhal mi se stavit. Nech ho jít a pojď dolů bojovat. Přece víš, že už se dlouho snažíš něco dokázat. Tak pojď, stejně tady zdechneš. Takhle aspoň budeš mít příležitost zjistit, jestli jsem tak dobrý, jak se o mě říká. A co kdybych tenhle kus smrt prostě zabil? Stiskl mi krk tak silně, až mi zapraskali obratle. Stuhnul jsem bolestí a s očími nechtěně vytryskly slzy. Tak nechám svý chlapy, aby na tebe zhora hora byl svěcený vody. Až se pak budeš tady na podlaze svíjet v bolestech, vrazím ti do srdce kůl. Možná by ale bylo lepší, kdybych tě jenom svázal a vytáhl na slunce. Sám si to viděl. Víš, jak strašně to musí bolet. Přísahám, že jestli to holovce zabiješ, tak tě odtud vytáhnu, přibiju k palubě a budu sledovat, jak hoříš. Dovedu si představit, že než zdechneš, budeš sebou dost dlouho škubat. Herbinger odepěl popruh a nechal výzbroj spadnout na podlahu. Jen ty a já, darné, poslední souboj. Jak můžu vědět, že tam dole na mě nečeká deset lovců? Jistotu nemáš, ale mou reputaci znáš. Znám, dobře, Erle, uvidíme, kdo je skutečně nejlepším lovcem. Upír mě pustil. Začal jsem padat a sotva jsem se stačil zachytit žebříku. Darné se skočil a ustál pát, jako by to nic nebylo. Oba bojovníci stanuli tváří v tvář v červeném světle a páře. Ohromeně jsem sledoval, jak Herbinger začal kroužit. Byl to obyčejný člověk, možná ze dvou třetin tak vysoký jako já. Během výcviku nedával najevo, že by měl obzvláštní bojové schopnosti. Oproti tomu jsem viděl, jak Darné dokázal holýma rukama rozcupovat mou pistoli na kusy. Pro Herbingera to nevypadalo dobře. Poklop se nade mnou se skřípěním otevřel. Nějaké silné ruce mě popadly za postroj. Podle zápachu kolínské jsem poznal, že mě tahá sem Haven. Vysel hlavou dolů a prohlížel si místnost. Viděl, jak se Herbinger s Darném připravují k souboji. Do pekel, musíme o to dvě padnout, vyštěkl jsem. Škubnul se mnou a zavrčel. Pomoz mi, ty hrdino, jsi zatraceně těžkej. A co Herbinger? Zeptal jsem se v panice. S Erlem si nedělej starosti, bude v pohodě. Když se dostane do té svý nálady, je nejlepší zmizet. A teď pohyb, sakra! Se semovou pomocí jsem se vyškrábal po žebříku nahoru. Popadly mě další ruce a pomohly mi nahoru. Byl tam i čak mít. Urostlí chlapy mě společně vytáhli do nákladového prostoru. Sem zabouchnul poklop a zajistil jej kolem. V nákladovém prostoru bylo mnohem chladněji. A celová podlaha mi chladila tvář. Asi minutu jsem ležel a těžce oddychoval, to když se mi do ruky a nohy bolestivě vracel cit. Nechápal jsem, co se děje. Erl Herbinger právě obětoval svůj život za můj. Byl jsem si jistý, že zatímco tam nečině sedíme, darné jej trhá na kusy. Postupně jsem se dokázal posadit a opřít o nákladový kontejner. Žaludek se měl křečovitě sevřený a v koleně meškovalo. Musíme mu pomoct. Věř mi, Pite, Erly je v pohodě. Stejně už je na pomoc pozdě. Pojďme na otevřenou palubu. Co je otevřená paluba? Zeptal se mít nechápavě. Velký ranger byl pokrytý krví a zdálo se, že na kulometu M249 má stopy po pařátech. Zasraná armáda! Vrch! Vrchní část lodi, Ta část, na kterou svítí slunce! Fajn, slunce mi udělá dobře. Jsem neozbrojený. Darné mi rozbil kvérej, řekl jsem, když mě mít postavil na nohy. To je pěkně na hovno. Na, vezmi si tohle. frantici už to nebudou potřebovat. Sem mi podal francouzský samopal FAMAS. Na pohled vypadal zvláštně a neohrabaně, ale bylo to lepší než nic. Posádka bezpečnostní týmalovci jsou vyřízení. Měli bychom být v pohodě, ale v tomhle biznisu člověk nikdy neví. Děm. Když jsme vycházeli z nákladového prostoru, musel jsem se zeptat. Kde je Grant? Jsem se zamračil a konsternovaně vzal část svého úzkého kníru do úst. Nakonec si odplivl a pokrčil rameny. Tak to nějak nevím, nejspíš bude na vzduchu. A nechal mě tam chcípnout, řekl jsem naštvaně. Jo, to jsem si myslel. Některý lidi jsou odvážní, když se ostatní dívají. Beze svědků je ale složitý zachovat se jako hrdina. Grence na nás nikdy dřív nevysrál, asi už se uděl, že se šprdeli a nechtěl se nechat bezdůvodně zabít. Myslím, že si s ním o tom Ele ještě promluví. Jo, to já taky. Prokřupal jsem si klouby, toužil jsem mu rozbít hubu a jsem to musel poznat. Jen se usmál. Hlavně ho nezabej, už tak je nás málo. Navíc by tě Julie nejspíš odpráskla. Je blbý si to s ní rozházet. sem se začal věnovat vysílačce a varoval ostatní, že vycházíme. Já poslouchat nemohl. Někdy během toho všeho jsem o vysílačku přišel. Dení světlo bylo krásné. Vánek byl chladný a osvěžující. Byl jsem překvapený, jak nízko je slunce nad horizontem. V temných útrobách lodi jsme strávili snad věčnost. Najednou jsem se na světě cítil skvěle. Téměř všichni lovci pobíhali na palubě. Bůnův tým pochmurně postával poblíž zahaleného těla padlého muže. Byl tam i můj tým. Holi a trip přiběhli ke mně, objímali mě a poplácávali po zádech. Lí ležel na nějakých dekách bez trička s ovázaným hrudníkem. Vykřikl mé jméno a tleskal. Byla tam i Julie. Dala si od vydávání rozkazů chvíli pauzu, přiběhla ke mně a popadla mě za zbroj. Omlouvám se, že jsme se pro tebe nemohli vrátit. Na chodbě na nás čekali další nemrtví. Přepadli nás. Je mi to líto. Jak si to zvládnul? Vypadala skutečně šťastně, že mě vidí. Ten pocit byl vzájemný. Erl mě zachránil. Myslím, že je mrtvej. Není. Zrovna jsem s ním mluvila přes vysílačku. Je na cestě nahoru a nese darného lebku jako suvenýr. Jak je to možné? Zeptal jsem se překvapeně. Nálada se mi značně zvedla, když jsem tuhle zprávu uslyšel. Jak jsem řekla? Erl je nejlepší lovec na světě. Nedělej si s tím starosti. Jsem ráda, že jsi v pořádku. Myslela jsem si, že je určitě po tobě. Bylo to hodně odvážný. Hloupý, ale odvážný. Děkuju. Začervenal jsem se. O nic nejde. Plácla mě paži. Musím mít prohlédnout náklad a ujistit se, že je vše v pořádku, než kontaktuju klienty. Zůstaň tady, najese a dej si něco k pití. Vypadáš hrozně. Kývla na několik mužů, ať jdou s ní. Na téhle bárce nikdo nikam nemohl jít sám. Sledoval jsem, jak odchází. I ušpiněná upířími tekutinami to byla nejkrásnější žena, jakou jsem znal. Trip přerušil mé uvažování a podal mi gate a energetickou tyčinku. Zatímco jsem poslouchal jeho vyprávění o posledním střetu s upíry, obojí jsem spořádal. Saděl jsem na bedně z granáty a poslouchal přátele. Nakonec jsem usoudil následující. Nezáleželo na tom, jak skvělé vybavení jsme měli. Nezáleželo na zbraních a nakonec ani na výcviku. Záleželo jen na tom, že jsme stáli bok po boku jako přátelé a byli ochotni bojovat jeden za druhého. V tu chvíli jsem se cítil skutečně skvěle. Za tyhle lidi bych položil život kdykoliv a věděl jsem, že to samé by udělali i oni pro mě. Začal jsem jim vyprávět o svém blízkém setkání s Darném, když jsem uslyšel hlas. Okamžitě jsem přestal a nechal ostatní mlčky přihlížet. Postavil jsem se v rávoravě na nohy a odhodlaně se vydal k hlasu. K tomu úlisnému, pyšnému hlasu filmové hvězdy. Křupnul jsem hlavou ze strany na stranu, jak jsem měl ve zvyku z doby, kdy jsem dělal vyhazovače. Dělal jsem to vždy, když jsem se chystal zmlátit nějaké ochmelky. Hej, Grante, řekl jsem chladně, když jsem se k němu blížil. Pyte, jsem rád, že zpřežil. Hele, je mi to fakt líto, ale... Přerušil jsem ho. Pomalu jsem zkracoval vzdálenost. Nechtěl jsem, aby se dal na útěk, protože jsem věděl, že bych ho nedohnal. Grante, nechal si mě tam chcípnout. Ale počkej, zvedl v obraně ruce. No, tak to není. Mejvali by dostali i mě. Kdybych nechal poklop otevřený, byli bychom oba mrtví. Snažil jsem se vypadat míru milovně. To je ale docela těžké, když jste zavalitý rabiá z zvenou tváří. Pořád jsem se kruček po kručku blížil. Lovci z Bůnova týmu, kteří s ním mluvili, vycítili potíže a ustoupili se se na mě. Teď jsem stál přímo před ním. Za zády měl zábradlí a neměl kam utéct. Musel tušit, co se chystá, protože se pokusil dřepnout. Nezabralo to. Cítil jsem velkou satisfakci, když jeho nos praskal pod náporem mé mocné pěsti. Nohy se mu podlomily a začal padat. Chytil jsem ho za krk a třásl jim, dokud se mi nedíval zpříma do očí. Krev mu tryskala po obličeji. Pokusil se mi chvatem z Aikida zlomit zápěstí, ale já byl příliš silný a naštvaný, než aby mu to vyšlo. Mrštil jsem jim o zábradlí. Umíš plavat? zeptal jsem se ho chladně. Pite, nebyla to moje chyba, prosím, počkej! žadonil. Dal jsem mu další tvrdý direkt. Tentokrát na ústa, čímž se mu rozbil rty a zlomil pár zubů. Neměl jsem zrovna náladu se mazlit. Na něco jsem septal. Umíš plavat? Ne, prosím, omlouvám se. Doufám, že se učíš rychle, řekl jsem, když jsem ho zvedl ze země a přehodil přes zábradlí. Ustoupil jsem a ani jsem se neobtěžoval sledovat, jak dopadá do vody. Byl to úžasný pocit. Nedělal jsem si starosti, že by se utopil. V okamžiku nezvyklého milosedenství, které překvapilo i mě, jsem těsně před odhozením aktivoval nouzové vztlakové zařízení na jeho postroji. Umím se chovat jako hajzel, ale stůra nejsem. Přiběhl ke mně Bůn. Nevypadal zrovna nadšeně. Shromáždili se i všichni ostatní lovci, aby zjistili, o co tady šlo. Ze jejich pohledu jsem usoudil, že viděli, jak Grant plave. Co to mělo sakra znamenat, zeptal se. A nechal mě tam kcípnout. Nechal mě v místnosti s upírem a přízraky. Zabouchl mi dveře před nosem a ještě se za to omluvil. Ten skurvy syn má štěstí, že jsem mu neustřelil palici. Bývalý příslušník speciálních jednotek si mě prohlížel. Dal signál jednomu ze svých mužů. Hoď, Jeffers, novilano. Ono neutopí se, zapnul jsem jeho celčko, než jsem ho přehodil. Nemám strach, že by se utopil, ty oslé. Mám strach, že maso z přízraků, který plave ve vodě, přiláká žraloky a tím mu rozhryžou tu jeho nabubřalou prděl. Kurva, na žraloky jsem nepomyslel. No, co už. Vrátil jsem se ke svému gate raid. Nad přídí Antoine Anry zapadalo slunce. Čtrnáct přeživších členů týmu LM stálo na palubě v nepravidelném půlkruhu. Vyčerpané bojovníky osvětlovaly slábnoucí paprsky zlatavého slunce. Grant Jefferson se bezpečně dostal z vody a stál ode mě tak daleko, jak to jen šlo. V každé nosní dírce měl nadspaný obrovský chomáč vaty. Herbinger nebyl zrovna nadšený a slíbil, že si s námi později promluví. Netěšil jsem se na to a jen jsem doufal, že za to nedostanu padáka. Julie sepsala seznam ceného nákladu. Žádné z uměleckých děl nebylo ztraceno. Sledovali jsme, jak se vzrušeně probírá otevřeným kontejnerem s uměním nevyčíslitelné hodnoty. Nebyl jsem zrovna milovník obrazů a tak mi všechny ty francouzské obrázky připadaly jako zhluky barevných teček. Když se dozvěděla, co jsem udělal s jejím přítelem, nebyla zrovna nadšená. Pohled, který mi věnovala, nápadně připomínal situaci, kdy propichovala kůlem srdce prvního upíra. Všichni členové posádky i francouzští lovci byli vyřízení. Z každé stvůry byly odebrány vzorky tkání, které měly být zaslány do kanceláří Fonasilu k proskoumání a k výplatě odměn. Díky obrovské sumě od Fonasilu a splnění francouzského kontraktu jsme zaznamenali velmi lukrativní den. Ale nebylo to zadarmo. Tělo Jeremája Robertse leželo v otevřeném vaku na těla na chladné ocelové palubě. Jeho chránič krku byl utržený a na rozdíl od běžných představ, že u píři zanechají pouze dvě malé dírky pořezácích, chyběla lovci podstatná část krku. Bylo mu vidět až na páteř. Nejblíže k tělu stál Bůnův tým. Byla to jejich záležitost. My ostatní jen postávali poblíž. Muž, kterému říkali kněz, pronesl pár slov. Jak se ukázalo, přes dívku dostal právě proto, že když se dávno povolání kněze skutečně vykonával. Tento lovecký pohřební obřad byl stejně posvátný jako mše v kostele. Byl z nás nejodvážnější. Jeho nebojácnost dosahovala té míry, že by jej běžní lidé mohli považovat za šílence. My ale ne. Chápali jsme ho a milovali jej. Jerry se nebál žádného muže ani z ze země, ani z pekla. Za svůj život vděčím jemu. Za své životy mu vděčí celý tým. Leží zde, protože vzal hlavní nápor útoku na sebe, aby nás ochránil. Dnes se tak nestalo poprvé. Avšak teprve dnes jeho štěstí vyprchalo. V Bibli stojí. Není větší lásky než ta, když položíš život za přátele. Můj příteli, náš příteli, kež odpočíváš v pokoji, než se setkáme na lepším místě. Amen. Amen, odpověděla skupina jako jeden hlas. Bůn udělal krok vpřed. Na tvářích měl čisté stopy na místech, kde slzy smily zažranou špínu. Ponůře pohlédl napadlého druho a pak pomalu poklekl po jeho boku. Válečník se přítele naposledy jemně dotkl. Je mi líto, že jsem tě zklamal, Jerry. Ještě se uvidíme. Musel jsem odvrátit zrak, protože jsem věděl, co bude následovat. Nebyl jsem jediný. Zvuk tasení bůnova bojového nože se rozléhal snad celou věčnost. Robert se pokousal upír. Bylo to třeba udělat. Jakmile bůn skončil, zbytek týmu mu pomohl na nohy. Otřel si nuž do hadru. Kněz zavřel gumový pytel a lovecký pohřební obřad skončil. Herbinger si mě zavolal do nákladového prostoru. Na lodi nás už byla jen hrstka. Hind odvezl většinu raněných lovců a geniální chyba dostala signál, že se má vrátit pro dalších pár chlapů a vybavení. Posádka malé lodi překvapivě zůstala poblíž a pomohla nám. Herbinger námořníkům vyplatil 20 tisíc dolarů navíc za způsobené problémy a příslib, že nikdy nebudou mluvit o tom, co viděli, pokud nechtějí, aby je navštívili vládní agenti. Asi měl díky našemu úlovku štědrou náladu. Ředitel jim také dal naše vizitky s pokynem, aby nás kontaktovali, pokud narazí na nějaké problémy s monstry. Jelikož jsme nemohli služby inzerovat veřejně, většinu zakázek jsme získávali prostřednictvím doporučení. Představitelé francouzské přepravní korporace již byli na cestě pro svůj cený náklad. Zbytek odměny jsme měli dostat i hned po předání. Haň se měl zanedlouho naposledy vrátit. S námahou jsem se belhal po schodech dolů do rozlehlého centrálního prostoru. Každý krok vyvolal v místnosti tupou ozvěnu. Byl jsem paralizovaný, napol utopený, zblácený, postřelený vlastní brokovnicí, částečně paralizovaný a skoro uškrcený, navíc jsem měl hlad, byl jsem unavený a smutný ze ztráty oblíbených zbraní. Ze všech lidí jsem si cestu vrtulníkem zasloužil nejvíce. Nicméně se zdálo, že si se mnou chce Herbinger promluvit nejprve o samotě. To nevěstilo nic dobrého. Dokonce i Grant byl poslán zpět na pevninu, aby se mu doktor podíval na rozbitý nos a vybité zuby. Earl Herbinger, Sam Haven, Milo Anderson a Julie Shekelfordová stály před obrovským oranžovým kontejnerem. Byl to takový ten typ, který se dá otvorem v palubě pomocí jeřábu vyzvednout a přeložit na kamion nebo vlak. Plechové dvojité dveře byly otevřené a čtyři zkušení lovci byli schromážděni přímo před nimi. Zdravím, řekl jsem, když jsem se blížil. Neměl jsem sice pocit, že by mě neslyšeli přicházet, ale prostě mě nic lepšího nenapadlo. Nikdo ze zmíněné čtveřice nezvedl zrak. Julie měla založené ruce a vypadala na štvaně. Herbinger ukázal prstem na kontejner. Co si o to myslíš, pité? Baterkou svítil dovnitř kontejneru. Bylo tam sedm dřevěných beden. Každá byla dost dlouhá a hluboká, aby se do ní snadno vešel celý člověk. Při vcházení jsem musel sklonit hlavu. Vytáhl jsem vlastní svítilnu, abych na všechno viděl lépe. Vzduch byl uvnitř docela zatuchlý. Výka beden byla odsunutá stranou a jejich vnitřek vyplňovala hlína. Hrábl jsem do jedné z nich rukou a poznal hutnou černou hlínu. V další bedně pak byl zrnitý písek a zemina věné připomínala alabamský červený jíl. „rakvé, řekl jsem, Pro mu pířích pánů z snu. Já, ja, řekl Herbinger. A klidně se vsadím, že v nich je půda z jejich rodných zemí. Co to znamená? zeptala se Julie. Sice jsem o tom slyšela v nějakých lidových historkách, ale nikdy jsem na vlastní oči neviděla důkaz, že by upíři fakt museli spát v půdě ze svého domova. O to se mě moc ptáš, ale tohle je fakt divná partá. Nikdy jsem nic takovýho neviděl a nikdy jsem ani o ničem podobným neslyšela, a nečetl. Uh, nevíme jistě, že to jsou fakt upíří pánové Erlé, řekl jsem. Žádnýho z nich jsme přece neviděli. Čím silnější tvůrce, tím silnější výtvor. Ti námořníci, které jsme zabili, byli na svůj věk strašně silní. A vytvořit si přízreky zadení ochranku, darné byl silný jako stoletý krvesaj a to byl proměněný někdy minulý týden. Ten, kdo z něj udělal upíra, musel být hodně velký tvrdák. V té skupině musí být přinejmenším jeden upírskej pán. Na to si klidně vsadím, odpověděl Herbinger. Jak si vůbec darného porazil, zeptal jsem se. Ostatní lovci pohlédli na velitele a byli zvědaví na odpověď. Později, to teď není důležitý. Jako člověk to byl dobrý chlap, řekl jsem. Je velká škoda, že jsme o něj přišli. Lidi se po proměně na upíry změnějí. Nezáleží na tom, jak byli předtím. Ať už byli jakoliv skvělí, potom se z nich nezvratně stanou parchanti. Odbočila Julie a pak změnila téma. Nejspíš budeme muset uvědomit federály. Sedm vysoce postavených upírů na americký půdě Kdyby se dozvěděli, že o tom víme a tajíme to, okamžitě by nás rušili. Nesnáším federály, promluvil poprvé Milo. Jsem si odplivil na podlahu. Já taky, ale musí zmobilizovat síly. Jsou někde v Georgii a Bůh ví, kam teď mízej. Zvolá Myersovi, řekl Herbinger s výrazem, jako by kousl do něčeho strašně kyselého. Nejspíš nám ale nebudou věřit. Kurva, vždyť ani já nevěřím tomu, co teď říkám. Podíval jsem se do ostatních rekví, Husčí písek, bohatá ornice, nějaká zásaditá zemina a konečně břidlice a štěrk. Když jsem posvítil do tmavého rohu, něčeho jsem si všimnul. Viděli jste tohle? Co? Zeptal se Herbinger a postavil se vedle mě. Dřepnul jsem si a ukázal na zem. Něco v rohu rozpustilo všechno barvu. Podlahu pokrývala tmavá substance. Rozhodně jsem neměl v úmyslu se jí dotýkat. Už z místa, kde jsem stál, mi přišla dost nepřirozená. Měl jsem niterný pocit, že se jednalo o jakýsi sekret ze zahalené a obrněné monstrozity z mého snu. Herbinger se klekl a začal látku prohlížet. Ech, cháre, Vypadá to jako hlen člověka s fakt těžkou A Odeberu vzorek. Jakmile jsem opustil klaustrofobní bednu, hned se mi dýchalo o něco s nás. No počkat, je tu toho víc? Řekl jsem. Všimnul jsem si toho, když jsme se chystali odpálit parovod. Koukejte. Vzal nás k dalšímu nákladnímu kontejneru. Tenhle vypadal z jedné strany normálně, ale z druhé už ne. Dotknul jsem se jedné z hran. Ocel byla tlustá něco přes půl centimetru, ale zesílené hrany byly přesto ohnuté. To je něco, řekl Milo a mnul si vous. Žádná stupa po výbuchu ani po sváření. Něco si cestu ven prostě probilo rukou. Není to divný? Jo, moje srdce je z toho nadšením bez sebe, řekl jsem. Proč nikdy nemůžem bojovat s a bezbranýma stvůřičkema, jako ze sezame otevři se? Velký věci z mýho snu, řekl jsem. Pro ty by to nebyl žádný problém, měřili aspoň tři metry. A mohli létat, měli obří křídla. Byli hnusný, měli rohy a velký zuby, pařáty. Vícem jsem toho neviděl, protože jsem se pohyboval moc rychle. Všichni čtyři lovci se zhlukli okolo mě. Tak te vezmi od začátku. Řekni nám všecko, co se v Tomsnu stalo, přikázal Herbinger. Tak proto si mě sem dolů zavolal. Myslel jsem si, že na mě budeš řvát, protože jsem zmlátil Granta. Odpověděl jsem radostně. Julie znovu založila ruce a zírala na mě. Herbinger zakroutil hlavou. Neměj strach, k tomu se dostanem. Ale nejdřív důležité věci. Vezmi to od začátku a popiš každý detail, který tě napadne. Mluv i o věcech, které podle tebe nejsou důležitý. A mohli bychom si udělat pohodlí, tohle bude nějakou dobu trvat. Vyložil jsem celý příběh. Začal jsem s prvním snem v nemocnici. Snažil jsem se trochu zakrýt jeho podivnost, ale asi se mi to moc nepodařilo. Ohledně dalšího snu jsem byl velmi podrobný. Neřekl jsem jim ale o tom, že jsem starouše viděl i pod vodou. Pořád jsem si nebyl tak úplně jistý, jestli se to doopravdy stalo, nebo jestli jsem se nechal ošálit vlastním mozkem pracujícím na kyslíkový dluh. Když jsem skončil, začala palba otázek, které jsem nedokázal všechny zodpovědět. Hlavní upír jmenoval starého muže Bear Echo? Pokud si vzpomínám, tak to znělo podobně. Nemohl to být přízrak, dokonce navrátilec, zeptala se Julie. Ne, počkat, navrátilci mají těla. Možná to byl stín, ne? Nemám ponětí. Měl bych vysvětlení, řekl Herbinger. V téhle branži už jsem si vyslechl všemožný šílený historky. Je možný, že to je duch, který se k tobě připojil, když si umíral na operačním sále. Dost možná si jej potkal na druhý straně a přivedl zpátky. Teď tě nějakým způsobem využívá. Problém je, že o duších víme úplný kolový, takže nemáme šanci přijít na to, proč ti pomáhá. A že příště potkáš, určitě se ho na to zeptej, řekl Milo. Problém je, že ho výdám jenom, když se mrtvej nebo blízko smrti, dodal jsem cynicky. No tak to se docela hodí, teď seš lovec monster, příležitosti chcípnout na tebe čekají na každém rohu. Oceán rychle ubíhal. Uvnitř Haindu byl velký hluk, čemuž vůbec nenapomáhal heavy metal, který pilot pouštěl do interkomu. Měl ale vynikající vkus. Disturbed, Slipknot, Rob Zombie a dokonce i poslední single kapely mého bratra. Napadlo mě, že až přistaneme, musím pilotovi říct, že znám kytaristu z Cabbage Point Killing Machine. S pilotem jsem se ještě neseznámil. Věděl jsem o něm akorát to, co mi jednou řekl Žerte Milo. Prý ho koupili přibaleného kvrtelníku. Neměl jsem ponětí, jestli to je pravda. Prozatím jsem z pilota viděl akorát zadní část přilby. V helikoptéře jsem nikdy předtím neletěl. Bylo to docela vzrušující. Hlasité, s množstvím bolestivých vibrací, ale přesto zábavné. Skoro jako jízda na horské dráze s tou výhodou, že kdyby se něco podělalo, člověk mohl za pár vteřin zemřít. Seděli jsme ve stísněném prostoru pro posádku. Hind byl původně určený transport transportu ruské pěchoty, ale tento konkrétní kus si LM do značné míry upravila k obrazu svému. Pořád tady bylo málo místa, ale řekli mi, že v porovnání s původním stavem je to hotový luxus. Téměř všichni ostatní lovci okamžitě usnuli. Pochopili základní poučku, že člověk musí spát, když k tomu má příležitost, protože nikdy neví, kdy se naskytne ta další. Já jsem spát nemohl a tak jsem si krátil čas aspoň tím, že jsem vytahoval stříbrné broky ze své zbroje. Přece vzal jsem si, že musím Milu Endrosnovi koupit dárek k Vánocům. Držel jsem stříbrný brok, který byl po dopadu zdeformovaný a zkoumavě si jej prohlížel. Dnes jsem skoro zemřel. Když adrenalin postupně vyprchal, zjistil jsem, že se mě vyčerpaný mozek ptá, co to k čertu dělám. Popravdě řečeno jsem odpověď neznal. Julie spala s hlavou na rameni a chrápala. Od chvíle, kdy se dozvěděla o mé malé roze při s Grantem, se mnou téměř nepromluvila. Nechystal jsem se nikomu omlouvat. Nechal mě tam stvůrám na pospas a to se mi ani trochu nelíbilo. Herbinger otevřel oči. Byl vzhůru. Zkontroloval, jestli Julie skutečně spí, pak se odpoutal a posadil se vedle mě do nepohodlného křesla. Natočil se a zařval mi do ucha. Chci s tebou mluvit o Grentovi. Dobře, zakřičil jsem zpátky. Vím, co se tam stalo. Vyslal se na mě, aby si zachránil kůži. Já vím, zakřičel. Vést rozhovor ječením bylo docela náročné. Grent říká, že si myslel, že tě nezachrání. Prej byste tam zařvali oba. Možná. Neodpověděl jsem, nevěděl jsem, co na to říct. Už vůbec jsem nechtěl přiznávat, že Grant mohl mít pravdu a upřímně řečeno jsem si ani nebyl jistý, jak bych se zachoval, kdyby situace byla opačná. Taková věc už se nikdy nesmí stát. Já jsem tady šéf. Jsem tu zodpovědný za disciplínu. Podkopal s mou autoritu. To je celý. Nejseš naštvaný, že se mu vrazil. Kdybych býval naštvaný, tak bys mu plaval. Fakt? zeptal jsem se. Erl povzdechl a promnul si obličej. Co s ním budeš dělat? zeptal jsem se. Co? Co budeš dělat s Grantem? řekl jsem tentokrát hlasitěji. Ještě nevím. Možná má Grant pravdu a býval by zdechnul, kdyby ty dveře držel otevřený. Navíc nevěřím, že je dobrý spáchat sebevraždu jenom proto, aby se člověk dokázal, že má pravdu. No, jsem říkal něco o tom, že je jednodušší být statečný, když se ostatní dívají. Možná Grant není takovej tvrdák, když u toho nikdo není. Trval jsem na svém. Jo, jsem je skutečný filozof. Člověk dokáže přestát fakt děsivý srečky, dokud ví, že to dělá pro svůj tým. Najednou začal mluvit vážně a já musel pohledu jeho chladných očí uhnout. Každopádně to teď není tvoje starost. Už nikdy nic takovýho nedělej. Lovci nad sebou nesmí ztratit kontrolu, chápeš to? Nikdy nad sebou nesmí ztratit kontrolu. Máš s tím nějaký problém? Ne, pane. Několik minut jsme seděli potichu a poslouchali hučení rotorů a úžasné kytarové vyhrávky mého bratra. Z výrazu Herbingerova obličeje jsem usoudil, že metal není jeho šálkem kávy. Z úcty k jeho vkusu jsem se ovládl a natíval hlavou do rytmu. A co, Julie? zeptal jsem se. Co s ní? Věří, že se na mě Grant vykašlal? Do toho mi nic není. Je dospělá. Ze způsobu, jakým se na mě podíval, jsem usoudil, že bude lepší mlčet. Rychle změnil téma. Chci se tě na něco zeptat, Pité. Jseš s náma pár měsíců. Byl jsi přesně na jedný misi. Mohl bys teď odejít a vrátit se ke svýmu papírování a daňovým formulářům? Neodpověděl jsem. Věděl Earl vůbec, jak moc pochybuji o cestě, po nich jsem se vydal. Byl velmi zkušený a proto možná viděl něco, co já ne. Protože asi budeš muset. Srdce se mi zastavilo. Tak to přece jen přišlo. Chystal se mě vyhodit kvůli mému zbrklému jednání. Kdyby cítil, že mi nemůže věřit, určitě by mě vyhazav neminul. Myslel si, že jsem příliš horkokrevný a impulzivní, než abych byl součástí týmu. Včera jsem dostal dopis. Chystá se na nás audic finančáku. Budu potřebovat tvou pomoc, naše záznamy jsou jeden velký bordel. Samozřejmě až potom, co vyřešíme tenhle malý problém s upíry. Usmál jsem se. To nebyl problém. S finančákem si poradím rozhodně s nás než u píry, Takový rozdíl v tom sice není, ale nějaký přece. Lidi z Danovýho na slunci hořej? O možná, ještě jsem to neskoušel. To je ale jenom špička ledovce. Jdou po nás i lidi z Úřadu pro bezpečnost práce. Pravdě jsme porušili nějaký předpisy. Jako kdyby na naší práci bylo vůbec něco bezpečného. Ministerstvo životního prostředí se zase že jsme spálením nějakých monster způsobili znečištění. Správci Národního parku nás chtějí žalovat za zabití obrovského zmutovaného říčního sumce Stenesi, protože je to prej chráněný druh. Máme potíže se zbrojním úřadem, protože jsme prej nevyplnili nějaký papíry kvůli kulometům a vybušněnám. A imigrační nás vyšetřuje za zaměstnávání nelegálních přistěhovalců. A to je pravda. Jasně, dělají to přece všichni. Myslí, že si můžeš dát inzerát do novin, jestli někdo neumí řídit ruský útočnej vrtulník? A proč po nás jdou federálové? Ve Washingtonu jsme nasrali hezkou řádku lidí. Naše společnost byla dlouhou dobu zavřená. Fonassel byl reaktivovaný v hodně okleštěný podobě. Byrokrati se naší existenci nepřejou. Skoro nám znemožňují odvádět práci. Tak co budem dělat? Herbinger se divoce usmál. <laughs> Za tu hromadu peněz, kterou jsme teď vydělali, podmáznu pár kongresmenů, dost možná i senátora. Byl jsem v šoku. Úplatky, máš s tím problém. Vůbec ne, jsem za stáncem, ať si každý dělá, co chce, k čertu s nima. Té noci se mi zdál další sen. Tentokrát ale nebyl o mém příteli Staroušovi s mizerným přízvukem. Nebyl ani o prokletém a jeho bandě z růd. Byl o něčem jiném. Z ponurého mrtvého lesa vystupovala osamělá hora. Svah u vrcholu byl utržen jakousi obrovskou explozí. Stromy byly polámané, zbavené kůry nebo ohnuté k zemi. Skála byla začouzená a popraskaná. Popraskané bylo i úpatí. Stěna vrcholu se pak zřítila v obrovské kamenité lavině. Mezi kamením a štěrkem byla vidět prohlubeň, kde suť zaplnila někdejší přírodní jeskyni či snad podzemní komplex. V nejhlubším místě začalo kamení vířit, jako by do něj co se tlačilo ze spodu a s námahou vytlačovalo zeminu vzhůru. Konečně se do vzduchu vymrštila užpiněná ruka a pak i celá neuvěřitelně svalnatá paže. Rozdrásané a zakrvácené prsty se v pěst. Všiml jsem si, že je ruka ozdobena černým kruhovým tetováním. Ráno jsem se probudil mátožný a rozmrzelý. Přespali jsme ve šváby prolezlém motelu Radio City v nějakém maloměstě městě v Georgii, vedle něhož vypadal Kzdor jako živoucí metropole. Byla to nejbližší ubytovna u zarovnaného hliněného pásu, který sloužil jako místní letiště. Když vám všude po těla lezou šváby, nespí se zrovna dobře. Slyšel jsem, že šváby neumí couvat, a tak, když člověku zalezou do ušního kanálku, mohou z toho být dost ošklivé potíže. Třeba smrt. A pak zkuste usnout. zranění lovce byly rozvezeni na ošetření. Nákladní letadlo vyhodilo dva bůnovy raněné muže v jejich domovské Atlantě. Robrcovo tělo letělo s nimi. Letoun pak pokračoval na západ, aby odvezlo Alberta Lee se zlomeným žebrem do Alabamy pilotoval Grant Jefferson. Poslali ho zpátky na základnu, aby převzal výcvik nováčků. Mně by se nějaká lékařská pomoc také hodila, ale Herbinger si mě chtěl ponechat u sebe kvůli mým snům a dost možná i kvůli tomu, že si nebyl jistý, zda bych bez dohledu nezakroutil Grantovi krkem. Na pobřeží Georgie nás tak zůstalo deset. Tedy jedenáct, pokud počítáte tajemného pilota vrtulníku, který podle všeho přespal ve své helikoptéře. Stále jsem našeho pilota neviděl bez helmy a neslyšel ho ani mluvit. Zkušení lovci byli na toto zvláštní chování patrně zvyklí, protože se ani neobtěžovali to nějak komentovat. Volné byly pouze tři pokoje. Dámy si vzali ten nejhezčí, což se poznalo podle funkční toalety a menšího počtu neidentifikovatelných skvrn na zdech. Já spal s tripem, mídem a Mailem. Slitovali se a nechali mi jednu z velkých postelí. Majlo dostal díky své dlouhé službě druhou. Tryp vyhrál kámen, nůžky, papír, čak totiž samozřejmě ukázal kámen a tak získal gauč. Mýt musel spát na koberci pokrytém podivnými skvrnami. Nedlouho po rozbřesku jsme se schromáždili v herbingřově pokoji. Koupil velkou mapu Georgie a připevnili ji na zeď vrhacími noži. Julie a Bůt pracovali na výkonných notebookcích. Pedny s vybavením a municí byly narychlo rozházeny po rozích. Abychom sem to vybavení z doků dostali, najali jsme si valník. Skupinka seděla v kroužku v šortkách a tričkách, tedy až na nováčky, kterým nikdo neřekl, že si mají vzít něco na převlečení. Holy si půjčila nějaké šaty od Julie. Trip a Chuck si také pár hadrů od někoho sehnali. Já ale byl jediný s velikostí 4XL a tak jsem stál v rohu v boxerkách a v ručníku. Ze zbroje jsem předtím oplachoval zbytky nemrtvých a ještě se sušila. Víte, tohle je neformální schůzka. Nemusel ses tak parádit, řekl mi sem. Aspoň, že mi nevzal ručník a nepraštil mě s ním. Viděl jsem mu na očích, že byl v pokušení to udělat. Fajn, poslouchejte. Situace je následující. Začal Herbinger mluvit s nezapálenou cigaretou v ústech. Máme na krku sedm velmi mocných upírů, nejspíš upírských pánů, kteří se vylodili někde poblíž spolu s dalšími monstry neznámého typu. Museli sem dorazit někdy v posledních třech dnech. Jestli vyrazili v okamžiku, kdy se nákladní loď otočila na jejich podal pobřeží, dostali by se teď někam k Beach v Jižní Karolíně. Mám ale takovej pocit, že to neudělali. Loď zakotvila u tohoto pobřeží z nějakého důvodu. Jestli vyrazili přímo k pobřeží, museli vylézt v oblasti někde východně od nás. Ukázal na místo na pobřeží. Pod prstem měl spoustu ostrovů, poloostrovů a zátok. Pokud se vydali na cestu ve chvíli, kdy se dostali na břeh, můžou být už skoro kdekoliv. Možná se přemístili pěšky nebo si sehnali nějaký dopravní prostředek. Autem by se za tu dobu dostali na Floridu, do Alabamy nebo do Jižní Karolíny. Upíři umějí řídit, zeptal se čak tupě. Ano, míde, upíři umějí řídit, jenom to nemůžou dělat přes den. Jestli si sehnali auto s přívěsem, tak měli možnost se přes den kdekoliv vyspat. Co když se rozdělili, zeptal se Majlo. To neudělaj, odpověděl jsem. Devět hlav se otočilo mým směrem. Snažil jsem se ručníkem zakrýt, jak nejlépe jsem dovedl. Neměl jsem zrovna moc sebe sebevědomí, když se měl hruď a záda plné zarudlých jezev. Je to ochranný odíl. šéfuje jim prokletej. Hlídaj ho. Ať už se hne kamkoliv půjdou s ním. Jo, na to jsem se chtěl taky zeptat. Jak můžem vědět, že ti prostě necvaklo v bedně? Zeptal se kněz. Bez surážky. V pohodě. Upřímně řečeno, nemám ponětí, ale sedm rakví je docela dobrý ukazatel. To je fakt, odpověděl. A co tenhle prokletej, máme o něm nějaký informace, zeptal se Majlo. Ne, nemůžu nic najít. Mám tu spoustu prokletých věcí, ale nic, aby se shodovalo s tímhle. Vyhledávání nic nevrací a hledání lorda Mačada je rovněž bez výsledku. Taky žádná zmínka o něčem, co by se promenádovalo v plný zbroji. Pár lidí na základně už prohledává knihy a hledají, cokoliv, co by pomohlo. Je možný, že ve starých archívech bude něco, co ještě nebylo naskenovaný. LM si uchovávala pečlivé záznamy o všech střetech s Monstry a těžila z obrovské knihovny informací získaných po celém světě. Věci, kterými jsme se zabývali, na Google jen tak nenajdete. Možná, že by nám pomohl lepší popis, řekla chladně Julie. Pořád na mě byla dost naštvaná. Je mi líto, ale nějak jsem v té chvíli nebyl zrovna ve svý kůži. Mačado je portugalský příjmení, znamená to sekira, taková ta, kterou používají popravčí k sekání hlav, řekl jsem. Bylo překvapivé, že z jeho úst vypadla nějaká užitečná informace. Spolubojovníci se na něj tázavě podívali. Jsem strávil podstatně více času drcením hlav nemrtvých než v knihovně. No co? Měl jsem šéfa, co se tak jmenoval. Byl na svý sekerovitý jméno patřičně byšnej. Posloucháme vysílačky místní policie. Když bude mít štěstí, někdo něco uvidí a ohlásí to. Jestli ne, tak skončí jako upírský žvanec. Taky posloucháme hlášení o místních pohřešovaných. Tohle je v píseček, takže se snaží kontaktovat místní, kteří by mohli mít nejvíc informací. Nejvíc informací? Zeptal se holy. Poldové, koroneři, novináři. V tomhle případě ale budu kontaktovat šlapky, pasáky a drogoví dílery. A poptám se vydláků v Zapadákovech, S tím už mám nějaký zkušenosti. Když se upíři krmněj, obvykle si vybírají spodinu společnosti. Vyhajbaj se tak pozornosti. Jak často se musí najíst, zeptal se Trip. To se neví. Obyčejní slabí upíři se krmějí při každý příležitosti, přičemž minimum je tak jednou měsíčně. Vím, že se federálům podařilo kdysi pár upírů chytit. Dokonce je nechávali hladovět, ale upíři nám prostě nějaký informace neřeknou ani za zlatý prase opáčila Julie. Když už je řeč o federálech, musel jsem jim zavolat, řekl smutně Herbinger. V přívalu nadávek, který nevyhnutelně následoval, si udělal dostatečnou pauzu, aby si zapálil cigaretu a dlouze potáhl. neměl jsem na vybranou. Pořád máme málo lidí. Musíme přejmout fakt, že všechny narázy prostě nezvládneme, obzvlášť, když se držej pospolu. Co říkali, zeptal se Majlo. V podstatě nic. Poděkovali mi za typ a to bylo celý. Myslím, že mě mají za pošuka. Zvládnem je, Erle, žádný federály nepotřebujem, řekl jsem. Možná, kdybychom je přistihli ve spánku a naházeli na ně pár metráků C4. Postavit se jim, když budou vzhůru, ani náhodou. Jen to mezi námi zašumělo. Byli jsme adrenalinem napumpovaný, sebevědomý a skvěle vycvičený tým. Bez surážky, jsem jediný člověk, který tady zabil pířího pána. Patříme mezi několik málo lidí, kteří ho zahlédli a přežili to. A to se měl jenom velký štěstí. Věřte mi, jsme dobří, ale takhle dobří nejsme. Až je najdeme, počkáme, než se někam zalezou a pak na ně naházíme bomby, napalm nebo něco podobného. Na férovku to fakt nepůjde. A koho bychom ještě mohli povolat, zeptal se bůn. Julie si chvíli hrála se svým laptopem. Nejblíže k nám je Herliho tým z Majami, ale zrovna dělá na případu na Bahamách. Šťastní to bastardi, zavrčel jsem. Ani ne, Dou Poluskovi, zachvěla se. Aha, tak nic, řekl rychle. Nevěděl jsem, co je Luzka, ale když s tím nic nechtěli sem ani Julie mít nic společného, nepřál jsem si s tím přijít do styku ani já. Kromě nich jsou jedinýma lidma L.M. Bunovi chlapy a pak už jen nováčci a pár dalších na základně. Myslím, že dětky ani Dorsey volat nechcem. Dál odtud máme dva týmy na severovýchodě, který dělají na případech v New Yorku a Baltimore. Pak je tu Philips, který pracuje na nějakých ďábelských opičácích v St. Paul. Zbývá nám potom už jenom pět týmů, který jsou daleko na západě nebo mimo zemi. Každý tým prostě něco má. Musíme urychlit výcvikový proces, navrhl Milo. Já vím, já vím. Ale nemá smysl cvičit lidi rychle jenom proto, aby se pak nechali zabít na prvním případu. Julie pošli zprávu všem týmům. Řekni jim, proti čemu tady stojíme a že jakmile jim dáme vědět, musí se vysrat na všecko a přiletět, tak nejrychleji to jenom půjde. Tenhle případ má přednost před vším ostatním. Kvůli ohrožení nevinejch, zeptal se Trip, který se jako týmový samaritán a idealista vždy staral hlavně o bezpečí bezbraných. Ne, protože odměna za pána upíru je kurevsky velká, řekl jsem. O kolika penězích se tady bavíme, zeptala se Holly. Řekli nám, že na výplatní pásce za akci na Antoine Anry uvidíme asi 20 tisíc dolarů. Začínal jsem se těšit na vánoční bonus. Bavíme se o penězích, za který bychom si pak mohli koupit celý Idaho. Zpátky k věci. Plán je následující. Rozdělíme se do skupin. Jedna zůstane na základně, bude monitorovat komunikaci a kontrolovat vybavení. Bůn si vezme druhou skupinu a začne prověřovat svý zdroje. Pár chlapů si může vzít i kněz. Konec konců zná stejný lidi jako já. Aspoň tak pokryjem větší plochu. Lidem, se kterými potřebujem mluvit, se člověk jen tak nedovolá. Dobře. Poslední skupina si vezme vrtulník. Prohledám pobřeží a pokusím se najít ten jejich malý člun nebo místo, kde se mohli vylodit. Pit půjde se mnou a třeba uvidí něco, co zahlídl už ve svém snu. Aha, ale kde se ženem káry? Zeptal se mít. Běžte do města a kupte nějaký od místních. Ať to udělá Majlo. Je to náš nejlepší šmelinář. Máme dva kufry plný peněz, tak zkuste sehnat něco slušného. To jsem se divil, že máme problémy s finančákem. Rozhazovali jsme prachy jako mafiáni. Jo, a proboha, kupte pitovi nějaký gatě. Heinz stál na popraskaném asfaltu a vypadal jako dřepící, rozlobený obojživelník. Seskočil jsem z pikapu a než mě ohodila hlína od protáčejících se kol, stihl jsem akorát popadnout vybavení. Milo se nemohl nabažit nového vytuněného džípu, který koupil od místního balíka. Přísahám, že se tak jmenoval. Na blatnících byly nakresleny siluety nahých ženských a na zadním okně byla malá nálepka Kalvina močícího na symbol Fordu. S herbinčerem jsme se vydali k vrtulní.